Ma pedig, mondta Woodham repülőfőhadnagy, megpróbálkozunk néhány új dologgal. Dugóhúzóval, billentéssel, és azzal hogyan lehet kijönni a zuhanó repülésből. Hangja gyöngéd volt, és mielőtt feltette volna a sisakját, felén a sötét, szépen meccet, mosolygós arcát. Amíg átbaktattunk a gyepen, arra gondoltam, hogy milyen jó gyerek ez, akár barátok is lehetnénk. De mindig ilyen volt a földön és mindig egészen más a levegőben. Azóta se értem. A repülés egyáltalán nem jelentett gondot, és miközben pörögtünk, zuhantunk és vitorláztunk a nyári égbolton, minden utasítása egyszerűnek és könnyen kivitelezhetőnek tűnt. De hamarosan, ahogy az lenni szokott, jött a fekete leves. Nem megmondtam, hogy húzza ellenkező irányba az oldalkormányt és billentse meg a szárnyat! üvöltötte bele az interkomba. Igen, uram, Válaszoltam, ahelyett a sokkal ideillőbbnek tűnő felelet helyett, hogy miért? Szerinted most mit csinálok, te barom? Amit a civil életben mondtam volna. Kigúvat szemekkel, meredt rám a tükörbe. Na, mi a francét nem csinálja? A hang éles visításba csapott át. Elnézést, uram. Na, emelje fel a gépet, újra megpróbáljuk, és az Isten szerelmére szedje össze már magát. Ismét ugyanazok a dugóhúzók és zuhanó repülések. A legkisebb nehézséget sem okozta, hogy kiüljöjjek belőlük, de néha arra kellett gondolnom, hogy az oktatóm elvesztette az eszét. Bőszült ordítások visszhangoztak a fülembe. Oldál kormányt egészen vissza, is hozzá egyenesbe a kormányt! Egyenesbe! Nem hallotta? Te jó ég! Persze, előbb-utóbb pánikba estem, és kapkodni kezdtem. Egyik pillanatban egy vasútállomás pörgött előttem szélítő iramban, Azután semmi, csak az üreség. Majd másodperceken belül mezők és fák rohantak felé. Észveszelytő váltották egymást a dolgok. Csak a villogó szem a tükörbe, és a vad üvöltés nem változott. Hozza egyenesbe maga szerencsétlen! Célozza meg azt a felhőt! Figyelje a mesterséges horizontot! Nem tudja, mire való a magasságmérő! Mondtam, hogy maradjon ezer lábon, de mintha a fának beszélnék! Egy idő után egyfajta tompótság vet rajta merőt. Értelmetlen zavak zsongtak a fejembe, az egyik mondat tökéletesen ellent mondott a másiknak. Kétségbe esetten igyekeztem követni az utasításokat, de egyre jobban összezavarodtam. Máskor is éreztem már ezt. Ismerős emlékek gomolyogtak az agyamban, aztán beugrott. Olyan volt ez, mintha Börtviszoléknél lettem volna. Börtviszoléksel az volt a baj, hogy mindannyian egyszerre beszéltek. A gazda folyton az állatairól értekezett, a felesége a családi ügyekre összpontosított, míg Lent, az erős, tizennyolc éves fiú csakis a futball érdekelte. Lellit vizsgáltam éppen, azt a nagy fehér tehenet, amelyik mindig az ajtóval szembe állt a szürke kőistálóba. Néhány hete lesánt és egyáltalán nem tetszett nekem a kinézete. Volna szíves felemelni a lábát, Lent? kértem. Nagyszerű, hogy itt van ez az izmos óriás, aki el tudja kapni az állat hátsó lábát, és nem kell fáradtságos munkával felemelni a gerendán átvetett kötéllel. A pata a nagy kezekben nyugodott, és láthattam, hogy félelmem nem volt alaptalan. A hasad körmök közötti rész tiszta volt, de az interflalangeális üzület körül jellegzetes dúzzanat mutatkozott. Felnéztem kuporgó testhelyzetemből. Látja ezt, Mr. Barty Fölfelé terjed a gyulladás! Ja, ja. A farmer oda nyomta az ujját a gyulladt területre, és Nelli összerándult. Eléggé felhúzódott már azon a lábánni. Gondoltam, hogy ez csak egy kis patabűz, és tettem rá. Az ördögbe is, vágott közbelen. A fiúk szép győzelmet adtak Hallarbi ellen szombaton. <gül> Johnny Ned berámolt nekik egy párat, és tettem marószódát a körme közibe. Mr. Bartusl, mintha nem is hallotta volna a fiát de hát ez mindig így ment. Minden reggel is este tettem rá. Én mondom, hogy nincs túl jobb. Fog egy tyúk és... Nem volnék meglepve, ha most szombaton is sikerülne neki... Folytatta lenzavartalanul. Csúcs ez a csatára, amikor... Csak belemártja abba a folyadékba, és aztán bárugja a tollat a paták közébe. Olyan az akár, ha jobb lábára kapja a labdát, csak megcélozza és... Fölemeltem a kezemet. Álljunk meg egy pillanatra. Mr. Barbies meg kell értenie, hogy ennek a tehénnek nem patabűze van. Ez itt gennyes, izületi gyulladás. Itni közvetlenül a pata mellett. Nem akarok túlzásokba esni, de elgenyesedett az izületi üreg, és ez nagyon csúnya dolog. Bertislu lassan bólintott. Úgy érti, hogy az valami sipoly, Akkor legjobb volna fővágni. Akkor kigyűn a gennyés, mint a rakéta, folytatta le. Én mondom magának, hogy Johnny egyszer még megnyeri a bajnokságot a Darlingtonnak, és akkor... Mindig így gondoltam, hogy illik ránézni arra, aki beszél hozzánk, de ha ketten beszélnek egyszerre, az némiképp megnehezíti a dolgot. Különösen, ha az egyikük előttünk google, a másik meg a hátunk mögött áll. Köszönöm, Len, mondtam. Most már leteheti a lábát? Fölgyenesettem és valahol kettőjük közé irányítottam a tekintetemet. Ezzel a betegséggel az a baj, hogy nem lehet egyszerű felvágással kikezelni. Nagyon gyakori, hogy szétbomlassza az izülete puha felszínét, az pedig pokolian fájdalmas. Neli csak egyet érthetett velem. A külső köröm volt gyulladt, és szegény széles terpesben állt, hogy a belső köröm részre helyezhesse a test súlyát. A gazda feltette az elmaradhatatlan kérdést. És mihez hát fogunk kezdeni élet abban a kíros meggyőződésemben, hogy nem sokat számít, mit teszünk, próbáltam megfelelni. Szulfani, mit hintőpont adok neki, és arra kérem, hogy naponta háromszor borogassa. Borogatás, ragyogott fel a farmer, ahol nagyon értek, mindig is. Ha a darmin tudsz Johnny, neked. fogadok, hogy... Várjon egy kicsit lent, Mondtam. Milyen dúszgötést használ, Mr. Barnviszló? Tehingonajt. Válaszolta a farmer maga biztosan. Semmi se húzza ki úgy a rosszat, mint a jó szar. Asználtam én manasztat. Átjárnék inkább Darlingtonba helyet, hogy a vércsék nézzem, vágott közbelen. Kíváncsi volnék, hogy boldogul Johnny a profit között, mert... Mosolyt erőtettem az arcomra. Magam is kedvelem a futvalt, és meghatónak találtam, hogy Len a Nemzeti Bajnokság tágabb panorámájával szemben előnyben részesít egy falusi csapatot, amelyik húsz néző előtt játszik. Ő, igen, igen, Len, tökéletesen megértelek. Majd az apjához fordultam. Én egészen másfajta dunszkötésre gondoltam, Mr. Bartwisle. A farmernak megnyúlt a képe, és legörbült a szája. Hát. Én ugye nem találkoztam még túl jobban, mint a te pedig egész életemben jószágot tartottam. Összeszorítottam a fogamat. Ez az ősi orvos szer nagy tiszteletnek örvendett a harmincas évek völtségi farmereinek körébe, és az volt a bökkenő, hogy gyakran valóban hatásosnak bizonyult. Semmi kétség, hogy a meggyűlt területen alkalmazott szarvas rágya jelentős hámennyiséget bocsát ki, ráadásul gyulladás gátló hatása is van. Akkoriban számos hagyományos gyógymóddal kellett megismerkednem, szívtam is a fogamat, de a tehéntrágyát soha nem írtam elő, és ezen most se akartam változtatni. Talán igen, mondtam határozottan, de én most inkább a Kaolinra gondoltam. Küldjön el érte valakit a rendelőbe, csak melegítse fel egy fazék forró vízbe, és tegye rá a lábára. Órákon át tartja a meleget. Burtwistle nem mutatkozott túlságosan lelkesnek, ezért újabb kísérletet tettem. De ha akarja, használhat korpát is. Látom, hogy van ott egy zsákkal. Erre felderült egy kicsit. Ja, avd jó lesz. Rendben, tegyen rá napjába háromszor meleg korpát, használja a hintőport, és néhány nap múlva visszajövök, hogy megnézzem. Tudtam, hogy a farmer megteszi, amit mondtam, mert lekiismeretes állattenyésztő volt. De volt már dolga ilyen esetekkel, is, nem nagyon örültem nekik. Talán nincs is még egy betegség, ami olyan gyorsan legyengít egy jó tehenet, mint a fájós láb. Nagy kövér állatok csontábőrré asznak néhány hét leforgása alatt a gennyes izületi gyulladással járó fájdalmak miatt. De azért reménykedtem. Máglász, doktor úr, mondta Berkwisly. És most gyűjjön be a házba, az asszony főzött magának egy jó teját. Ritkán utasítok vissza egy ilyen meghívást, de abba a tudatban léptem be a konyhába, hogy most fordulnak, csak igazán keményre a dolgok. Tessék, doktor úr! – mondta a farmer felesége, és ragyogó mosolyal nyújtotta felém a gőzölgő bögrét. – Találkoztam tegnap a kis feleségével a piacon, és elmondta, hogy… – És gondolja, hogy a maga a csodát tesz vele? – nézett rám aggodalmasan a férje. – Nagyon remélem, mert a náli igazán jó tejelő. A legutóbbi fejéskor adott, vagy... a vértség Diffam ellen a Haltón kupában, kapcsolódott belem is. Az lesz csak a meccs. A múltkor is... Burtwistliné levegővétel nélkül folytatta. Milyen szépen berendezkedtek ott a Skéldélház felső emeletét. Kellemes lehet odafönt azzal a szép kilátással, hogy... galom, és amikor lebornyadszott, kis híjjá legyőztek minket. De a fenébe is én mondom, hogy... Egész darabit belátják onnan. De egy ilyen kövér mint én, nem lenne az jó. Mondom is a feleségének, hogy csak annak való olyan helyen lakni, aki fiatal és sovány. Ha, <gül> ha, az a sok lépcső és... Nagy ötkort a bögréből. Ezzel végre sikerült egy pontra függesztenem a szememet, és összpontosítanom a figyelmemet, miközben szünet nélkül folyt körülöttem a beszéd. Rendkívül fárasztónak találtam, hogy egyszerre kövessem mind a három bird és az persze végképp lehetetlen volt, hogy egy időben nézzek rá mindegyikre, és megfelelő arckifejezéssel fogadjam eltérő mondani valójukat. Ami leginkább meglepett, hogy egyikük se haragudott a másikra azért, mert a szavába vágott. Soha nem mondtak olyat, hogy most én beszélek, ha nem vetted volna észre, vagy ne szakíts félbe, vagy az Isten szerelmére fogmába. Tökéletes összhangba éltek egymással, miközben mind a hárman egyszerre beszéltek, és egyikük se szenteltek parányi figyelmet sem a másik szavainak. Amikor a rákövetkező héten újra megnéztem a tehenet, még rosszabb állapotba találtam. Bartus gazda hiába követte híven utasításaimat. Nelly alig bírt bicegni is, amikor behozta őt a legelőről. Len is ott volt, hogy tartsa a lábát, én pedig komoran szemléltem a megnövekedett dúzzanatot. A pata tövéből egyenesen terjedt fölfelé a körmök hasadékáig, és a tehén az újabb, legenyhébb érintésére is fájdalmasan rántotta fel a lábát. Nem sokat mondtam, mert tudtam, milyen sors vár és tudtam azt is, hogy Bartoszl nem nagyon fog örülni, ha közlöm vele. Amikor legközelebb a hétvégén ismét kimentem, csak rá kellett néznem a farmer arcára, hogy lássam. Minden félelmen valóra vált. Magába volt roskadva, és némán vezetett be az istálóba. Nelly most már csak három lábon állt. Annyit se kockáztatott meg, hogy gyullatlábával egy pillanatra hozzáérjenek a köves padlóhoz. És ami ennél is rosszabb, a kiszáradás előre haladott állapotába volt. A két héttel ezelőtti ragyogó szőrű egészséges állat csoncsoványra aszott. – Félek, hogy ápusztul! – motyogta Bertisztul. A tehenek hátsó lábát nehéz fölemelni. De ma nem volt szükség segítségre, mert mellét már semmi nem érdekelte. Megvizsgáltam a feldagadt körmöt. Hatalmasra dúzott, és a csúnya nagy daganatból szivárgott. Látom, hogy a hasítékból jön, mutatott oda a farmer az újjával a rothadó területre. Te ijába folyik ki, nem javult tőle. Nos, erre nem is lehetett számítani, válaszoltam. Emlékezzék vissza. Megmondtam, hogy az izületen belül van a baj. Ha megásik az ilyen, mondta. Jobb volna kihívni már a lakot. Alig ad ez már tehet. Szegény öreg jószág, kiszáradt, mint a kóró. Mindig meg kellett várnom, hogy emlegetni kezdjék a dögnyúzó embert, mielőtt elmondhattam volna, hogy mi a teendő. Az első pillanattól fogva operálni kellett volna, de csak az időmet pocsékoltam volna a farmer győzködésével. A szarvasmarha körmények amputációja mindig borzalommal töltötte el a farmereket, és tudtam, hogy még most sem lesz könnyű meggyőznöm Bart Visslutt. Nincs szükség Mészárosra, mondtam, van rá más megoldás is. Más megoldás? De hiszem már mindent megpróbáltunk. Lehajoltam és újra felemeltem a lábat. – Nézzen ide! – megmarkoltam a belső körmöt, és könnyedén megfordítottam. – Ez a felett tökéletesen egészséges. Semmi baja. Elbírná Nelli teljes súlyát. – Jaj, de hát mi van azzal a másikkal, amelyik beteg? – El tudnám távolítani. – Úgy érti, hogy levágni? – Igen. – Hevesen rázta a fejét. – Nem. – – Nem, azt nem akarom, álláget szenvedett már, sokkal jobb lesz, ha elküldetek Jeff Mallocké, aztán végezze a dolgát. – Nem már megint. A farmerek nem éppen anyámasszony katonái, de ebbe a bevatkozásba van valami, ami elborzasza őket. – De Mr. Bartwistle, mondta. – Hát nem érti. Ettől azonnal megszűnne a fájdalom, enyhülne a nyomás, és a teljes súlyát a másik körömre tudná helyezni. Azt mondtam, nem, doktor úr, és komolyan is gondoltam. Maga mindent megtett, de én nem hagyom levágatni, a lábát is kész. Sarkon fordult és elindult. Tehetetlenül néztem utána. Semmit nem gyűlölök úgy, mint rábeszélni valakit arra, hogy operáltassa meg az állatát. Egyszerűen azért, mert ha bármi rosszul sikerül, akkor én leszek a hibás. De mivel biztos voltam benne, hogy egyetlen órai munkával visszatudnám anni ennek a jó tehénnek a régi egészségét, nem hagyhattam annyiba a dolgot. Kivártattam az istálóból. A farmer már az udvar közepén járt, utba a telefon felé. Zihálva értem utól, amikor belépni készült a tanyaház ajtaján. Mr. Bartwistle, figyeljen rám egy percet. Én egy szóval sem mondom azt, hogy le kell vágni a lábát, csak az egyik körmét. Hát. Az a fény lába, nem igaz? Nézett le a saját lábára. Nekem az is túl sok. De a tehén meg se érezné, rimánkodtam, teljes érzéstelenítésben csinálnám, és egészen biztos vagyok benne, hogy sikerülne. Doktor úr, én ezt el sem tudom képzelni. Nem tetszik az ötlet. És még ha sikerülne is, csak egy nyomorék tehenet nyárnék vele. A legkevésbé sem. Nőne ott neki egy kis szarúcsökevény, és akár fogadni is mernék, hogy észre se lehet majd venni a dolgot. Hosszú lapos pillantást vetett rám, és éreztem, hogy gyöngül. Mr. Bartvis, ütöttem tovább a vaset. Nelly egy hónapon belül ugyanolyan kövér tején lenne, és öt gallon tejet adna naponta. Ostobaságokat beszéltem. Nem ajánlom a módszert egyetlen állatorvosnak se. Nem, mintha valami őrület szállt volna meg. Nem bírtam elviselni a gondolatot, hogy kutyatápot csináljanak ebből a tehénből, amikor meggyőződésem, hogy helyre tudom hozni. És volt még valami. Megizleltem már azt a talán gyerekes örömöt, amikor sikerült megszüntetnem az állat kínjait és látványos gyógyulást elérnem. A szarvasmarhasebészetben nem sok olyan operáció akad, amelyel ez elérhető, de a körúmamputáció speciál ezek közé tartozik. Mikor akarja csinálni? Kérdezte. Holnap. Randbár, mányi segítség kell hozzá. Semmennyi, csak maga és len. Tíz órakor itt leszek. Másnap melegen sütötte a nap a hátamat, amikor kipakoltam a felszerelésemet egy kis réten a ház közelébe. Sok nagy állatot operáltam már ilyen környezetben. Illatos zöld zöldmezőben, háttérben a farm szürke kőépületei. Még távolabb a dombok szelit halmai, amelyek lágyan simultak bele a fehér bárány felhőségbe. Sokáig tartott, amíg kivezették nellét, holott nem kellett sokat jönnie. De amikor megláttam a csontos madári esztőt, ahogy kínok között vonszolja magát, a levegővel ógatva haszna vehetetlen lábát, egyszerre esztelenségnek tűntek tegnapi merész szavai. Rendben van, mondtam, állítsák ide. Itt jó lesz. Nem messze a fűbe feküdt a tárcám a fűrészsel, a kloroformal, a kötszerekkel, a tamponokkal és a jótformal. Elhoztam a hosszú kötelemet is, amelyel földre szoktuk vinni a szarvasmarhákat, de volt egy olyan érzésem, hogy Nellinél nem lesz rá szükség. Igazam volt. A pofájára tettem a maszkot, kloroformot öntöttem a szivacsra, és a nagy fehér tehén szinte hálásan rogyott le a hűvös zöld pázsitra. A vércsék nagy meccset játszottak a szerde este, kuncogott vidáman len. Johnny ne, nem rugorgolt, de a Lem Batomelli, há! Ah, remélem, jó se látszunk, bocsogta Ah, Ahogy ez kitámolgott ide, Ha, azt mondhatnám, hogy már ő időpocsíkulás az egét. Bebombázott nekik párat. Lenarca felderült az emléktől. Szerencsések a vércsék, hogy két olyan játékosuk van, mint... Tarts erősen azt a lábat, len. Mordultam rá, végre az ő játékszabályaikat követve. Maga meg, Mr. Bartwistle, tartsa tart a fejét. Nem hinném ugye, hogy mozogni fog, de ha mégis, akkor több kloroformot adunk neki. A tehenek jól reagálnak a kloroformos altatásra, de nem szeretem, ha túl sokáig tart az érzést ellenítő hatása, mert visszakérőzhetik az ételt. Sietnem kellett. Gyorsan elkötöttem a patát, olyan erősen, hogy elszorítsam az ereket, majd hátra nyúltam a tácára a fűrészét. A könyvek tele vannak a körömamputáció alapos leírásaival, amelyekben sok szó esik ívat bemetszésekről, börtükrözésről, amely feltárja az erek hálózatát, meghasonlókról. De én több száz körmöt távolítottam el teljes sikerre, és elég volt hozzá néhány gyors, határozott vágás. Nagy levegőt vettem. Tartsa erős ellen! És munkához látta. Néhány pillanatig csönd volt, csak a fém ritmikus csikorzása hallatszott a csonton, majd ott feküdt a beteg köröm a fűbe. Sima szarúcsónk maradt a helyén, amelynek néhány kapilláris eréből vérspiccelt elő. Egy görbe ollóval gyorsan eltávolítottam a csontmaradványokat a másik új percről, aztán felemeltem a lábat. – Ezt nézzék meg! – kiáltottam. – Már csak nem szétrohadt! – és megmutattam a felbomlott szövetet az ízületen és körülötte. Látják ezt a sok gennyet? Nem csoda, hogy szenvedett? Hamar felidattam a vért, megtisztogattam a felszínt és beszóltam jodoformal, majd vastag póját tettem rá és felkészültem a kötözésre. Miközben letéptem a papírost a fehér géztekercsekről, egyszerre bűntudat fogott el. Annyira belemelegettem a munkába, hogy goromba voltam velük. Nem is válaszoltam lennek, amikor a kedvenc csapatáról mesélt de most a kötözés percei alatt sót keríthetek egy kis barátságos évődésre. Hé, Len! mondtam. Amikor a vértségről beszél, sohasem emlegeti azt, amikor 5 0 ra kikaptak a Wilhartontól. Hogy is volt az? A fiatal ember azzal válaszolt, hogy habozás nélkül rám vetette magát, és vadul a homlokomba öklelt. A drót hajú fejtámadása olyan volt, mintha egy gyapjas bika jött volna nekem. Hanyat zuhantam a fűbe. Először csillagokat láttam, de aztán elvesztettem az eszméletemet. Mielőtt öntudatlanságra zuhantam volna, utoljára még elképedést és hitetlenkedést éreztem. Maga is szerettem a futballt, de azt soha nem gondoltam volna, hogy lentetlegességre ragadtatja a vértség kilánti rajongása. Mindig olyan udvarias és szelit fiúnak tűnt. Úgy sejtettem, hogy csak pár másodpercig voltam eszméletlen, de az a gyanú, hogy sokkal tovább feküdtem volna kiterülve a hűvös talajon, ha nem dörömből bennem a tudat, hogy egy műtét kellős közepén volnék vagy mi. Nelly még mindig békésen aludt a zöld higyek karéjába. Bertisztlul gazda fogta a nyakát, de közben aggodalmasan nézett rám. Lemp pedig arccal lefelé ájultan feküdt a tehén hátán. Nem sírült meg, doktor úr? érdeklődött Bertisztlul. Nem, nem, semmi komoly. Mi történt? Szóronom szóval kellett volna, nem bírja a vért látni. Ez a nagy anyámasszony katonája. A farmer ilyet pillantást vetett szendergő fiára. De sose láttam még ilyen hirtelen kinyúni. egyenesen felöklelte magát. Oldalra hengerítettem a fiatalember tehetetlen testét, és folytattam a munkát. Lassan és gondosan végeztem a kötözést, mert fenn a posztoperatív vérzés veszélye. Több réteg oxidos raktapasszal koronáztam meg a művemet, majd a farmerhöz fordultam. – Most már leveheti róla a maszkot, Mr. Bartwistl. – Végeztünk. – Már a felszerelésemet mostam a vödörbe, amikor Len felült, csak nem ugyanolyan hirtelen, ahogy elzuhant. Halálosan sápat volt, de a megszokott barátságos mosolyával nézett rám. – Mit is mondott a vérségről, doktor úr? – Semmitlen válaszoltam gyorsan. Abszolút a semmit. Három nap múlva visszamentem, és levettem az eredeti kötést, ami kőkemény volt a rászárat vértől és váladéktól. Újra behintő a csónkot, tiszta póját tettem rá és bekötöztem. Most már sokkal jobban érzi magát, mondtam, és Nelli tényleg jóval elégedettebbnek tűnt. Már rá is támaszkodott egy kicsit az operát lábára. Elég bizonytalanul, mintha maga se tudná elhinni, hogy ez a szörnyűség elmúlt az életéből. Amikor végeztem nagyot fohászkodtam magamban. Egy dolog tehetné tönkre az operáció sikerét, ha a gyulladás átterjed a másik körömbe. Akkor valóban nincs más hátra, mint a mészáros, és nyomába a rettenetes csalódás. De Nellinek nem ez lett a sorsa. Amikor a második kötést is levettem, csak nem begyógyult már a lába, és utána csak sokára láttam újra, vagy öt héttel a műtét után. Végeztem Bartwislaw malacainak beoltásával, majd, mint egy mellékesen, megkérdeztem tőle. – És hogy van Nelly? – Gyűjön és nézze meg maga! – válaszolta a farmer. – Pont az útmenti legelőn van! Kettesbe vágtunk át a réten, ott állt a fehér tehén a társai között. Lehajtott fejjel, buzgó ropogtatva. És jó sok füvet elropogtathatott azóta, hogy utoljára láttam, mert igencsak meghízott. – Gyere A farmer megbökte az oldalát a hüvelyk mire a tehén tett néhány lépést, aztán megállt, és nekiállt egy újabb fűcsomónak. Sántaságnak a leghalványom nyoma sem mutatkozott rajta. – Hát ez nagyszerű, mondtam, és tejjel is már. – Mi az, hogy? Ha, ha megint megadja az öt Kivette a zsebéből egy alaposan megtömött dohány felnyitotta és elővarázsolt belőle egy ősrégi órát. Tíz óra van fiatalember. ember! Lem, most megy be a házba te inni meg harapni valamit! Megy önnel ide. Behúztam a nyakam, és követtem őt a házba, ahol azonnal kitört a szóáradat. Valami nagyobb vicces történt szombaton, mondta Len nevetéssel. Walter Gimmert volt a bíró, és két büntetőt is megoldott a És tudja, mit csináltak a fiúk? Fogták -e? Jaj, hát nem szomorú az, ami az öreg történt, billentette oldalra a fejét Mrs. Baird miközben ájtatos tekintetet vetett rám. Szombaton temettük, és... doktor doktorú, csatlakozott a férje is. – Azt gondoltam, hogy csak a bolondját járatja vélem, amikor azt mondta, hogy fog még öt gallont adni a nelli. – Soha nem! Fenéken illetették a le? Na, az se a több ütetőt a vértséghelle, de úgy azt látnia kellett volna. – Ma lett volna kilencvenedik születésnapja annak a szegény öregnek. Szerették őt a faluba, és nagyon sokan kijöttek a temetésére. A tiszteletes azt mondta, hogy – Hittem volna. Gondoltam, talán magára szedett kis húst. – Most akkor levágjuk. Nem ilyen hálás vagyok magának. Ahogy ott álltam, és elfehéredő új percekkel markoltam a bögrét, véletlenül megpillantottam az arcomat a mosogató fölötti repettükörbe. I ijesztő volt, mert üveges tekintettel meredtem a semmibe, és szinte a felismerhetetlenségig eltorzultak a vonásaim. Valami idióta mosolyült ki az arcomra. <gül> – Nem csoda. – hiszen egyszerre próbáltam lerehagálni Walter Bíró vicces fenéken szegény Mr. Brand szomorú halálát, és Börtviszlő gazda megható háláját Nelly operációjának sikeréért. Olyannyira elkedvedlenített a saját látványom, hogy hamarosan kimentettem magam, és távoztam. A férfiak még javába falták Börtviszlő almás süteményét, de akkor sem maradt abba az élénk társalgás, amikor eljöttem. Amikor becsuktam magam mögött az ajtót, hirtelen nagy béke szállt meg. A megnyugvás érzése akkor is velem maradt, amikor beszálltam a kocsimba, kihajtottam az udvarról, és rátértem a keskeny mellékútra. Még akkor is, amikor száz méter megtétele után leállítottam az autót, és letekertem az ablakot, hogy még egy pillantást vessek a betegemre. Nelly ne most a fűben hevert. Telehette magát, és kényelmesen ledőlve kérődzött. Nincs megnyugtatóbb látvány a farmokon dolgozó állatorvosnak, mint ez a lassú, komótos őrlés. Egészséget jelez, és megelégedettséget. A tehér rám pillantott a kőfal fölött, és a fehér fej, a nagy, jámbor szemek csak fokozták a jelen békéjét. Kiemelték a csöndet, amely a tanyaház bábeli nyelvzavara után körülfogott. Elli nem tudott beszélni, de azok a lassan mozgó álkapcsok mindent elmondtak nekem, amit csak tudni akartam.